Este ora 7 fix Am revenit în direct la Radio 21 După o zi superbă de marți Ce vine? bine de miercuri Bună dimineața, Șorubel Uite că vorbește cu mine Am văzut că eu o acolo A găsit-o colegul Cristi Stanciu Ieri, în fața radioului. Albă și frumoasă Da, albă și frumoasă și derasă și îngrijită Și nu știi cu e, da, Cristoc Păi da, asta astăzi, toată ziua pe radio, anunț Si ce vrei Lapti? Lapti? Nu mai avem ca vreo să-mi pun în cafea Nu mai e Uite. Uite. Uh, Doamnelor și domnilor, ziceam că este miercuri astăzi 16 noiembrie 2016 Și atât de grav este traficul în orașul ăsta București Încât o femeie ieri, escortată de poliție Prin trafic, a născut în mașină Mamă, cum asta, doamne Imaginați-vă da. dacă, dacă nu era escortată Că probabil că năștea și copilului. <laughs> da, e fetiță. Ce s-a mai întâmplat? Ieri un director de la Arongaz A zis că trebuie să ne luăm după mistreți Ca să aflăm cum va fi iarna asta e. Și o să ne luăm după mistreți puțin mai târziu Să vedem ce ne spun mistreții Pe una alta este ziua Dă -o petrecere cu ursulețul tău de pluș Hai să dăm o petrecere cu pisica În ța noastră de pluș Așa Este ziua fast food azi Sărbătorim? Am putea Este ziua internațională a toleranței Suportăm astăzi și Rubel Și în 2001, acum fix 15 ani yeah. A fost lansat primul film Harry Potter Harry Potter și piatra filozofală. Acum 15 ani. Wow, tu să mai ce bătrân e Harry Potter? <laughs> pe bune. Ziceți <laughs> mai ce bătrăm stem noi, lasă-l da. pe Harry Potter. S -s -s. 72 minute, bună dimineața Alexandra. Bună dimineața. pregatita cu știrile? A da. înghițit? Nu prea, Ca n-am avut când. Am Ai. fugit de la mașină până în radio și căde cu cu ghete în încălțări Ne-am da. Neamând la pisicuța. Hai, vedeti vedeți, vă vedem. <laughs> de distracție. Ora 72 minute, avem știri la Radio 21 cu Alexandra Gavrilă. Neața, te ascultăm! Neața, bună tuturor! Bine v-am regăsit! Mijlocul săptămânii nu aduce schimbării prea mari la capitolul vreme care se menține aproape la fel de rece. Maximele de azi încep de la 3 grade cu minus și se opresc la 9 grade. Va în slab în Maramureș, în Crișana, local în Banat și izolat în Moldova și Transilvania. Spre seară se adună mai mulți nori. În București, maxima va atinge 8 grade. Momentan se înregistrează 2 grade cu minus în capitală. Șefa autorității electorale permanente a fost reținută aseară târziu de procurorii anticorupție ploieșteni. Pe când era vicepreședinte al instituției, Ana Maria Pătru ar fi pretins și primit în 2009 aproape un sfert de milion de euro de la reprezentanții unei societăți comerciale, bani în schimbul cărora ar fi facilitat încredințarea unor contracte publice cu autoritatea. DNA va cere astăzi mandat de arestare preventivă. Continuăm știrile. Înregistrările în care nepoata lui Donald Trump recită poezii în chineză au devenit virale pe rețelele de socializare din China. Arabela, de numai 5 ani, este îmbrăcată într-un kimono, iar cadrul în care aceasta se află e încărcat cu simbolurile culturii chineze. Fetița ar fi învățat limba de la una dintre bone. Potrivit CNN, ar putea fi o primă punte de legătură reușită în relația pe care președintele ales al Statelor Unite ar putea avea-o cu China. Asta în ciuda faptului că în cursul campagări banii sale electorale, Trump a criticat în repetate rânduri China, țară pe care a acuzat-o că ar slăbi economia americană. Schimbăm subiectul de acum înainte, ne vom putea apela video rudele și prietenii de pe WhatsApp. Aplicația tocmai și-a lansat noua funcție care a fost în teste în ultimele luni. Apelul se poate face chiar și de pe conexiunile mai slabe, iar funcția este destul de ușor de folosit prin apăsarea butonului din colțul dreapta sus al ecranului. De aproape șapte ani de când s-a lansat aplicația WhatsApp are peste 1 miliard de utilizatori. Și o informație din sport acum în preliminariile ligii mondiale de polo pe apă, România a fost învinsă, fără drept de apel de Serbia, campioana olimpică antitră, scor 19 la 8. Următorul meci al României este programat pe 6 decembrie pe teren propriu cu Slovacia. 74 minute, știrile se încheie aici, începe dimineața în mare fel la Radio 21. Mulțumim frumos, Alexandra! Avem cafea pentru o lună întreagă. O dau imediat, dacă ne în direct, și ne faci o vrajă, ca în Harry Potter Că toți se plinesc 15 ani de la primul Harry Potter, nu? Hai la telefon, neați Let's go of me. I'm better on my own This isn't me This isn't me anymore Let me be free cause this isn't me Doesn't feel like breaza, te prezite, da, pe aici ca știi. Hai, stai jos, Beatrice. Ia, domnul profesor, ascultați o pe deci, aia. Cum faci să descui eușile în Harry Potter? Alohomora. Alohomora? Păi nu, e așa Alohomora. Nu. Caută pe net, ia Alohomora. Mamă, ce e bagheta? You. E bagheta o rotește așa de treci faci. Alohomora. Exact. Nu? Da. Și aia cu ingardium Leviosa, de ce mai devreme pe aici pe holuri? Wingardium Leviosa. Cier. te luat pe sus, nu? Da. Te făcea să plătești sau să plătească anumite obiecte. Și Şi... expect o așa Asta cu patronii da. expect o patronul inamicului. Și... Să-l transformai în patron. Nu! Nu. Să plătească impozite nu. <rători> Expect-o patronul Așa. No. bun bine. Dacă... Uh, bine. Legat-o patronul? I aia când, <rători> când a fost... nu plătește, dar a fost prins. Da Hai să vedem, 0372069699, spune-ne dacă știi să faci o vrajă de asta, fă în direct și noi, ca minune, îți aducem cafea pentru o lună întreagă la Radio 21. Poate ai o vrajă pentru cafea. Mamă, ce bine ar fi! Cine știe, poate știi tu cum să faci să... Alexandra, tu ce vrajă ai făcut? Eu nu prea fac vrăjde de felul meu să știi, arăt Ia a fost la, a fost la băi uh, anul ăsta și a, a sunat și a zis alo govora <laughs> Sunt 15 ani de când s-a lansat primul film Harry Potter și de-aia facem vrăjde astăzi la, la radio în direct Hai să vedem pe cine luăm, cine ne cine Care atent, cine acolo, atentează Care jos de pe mătură Neața Dumitru Bună dimineața! Oh, oh. Fă ceva, o vraja, să fii mai, mai cu viață. Un pic. Hai sus! Doar se ne așa că. Ah, am înțeles Deci, durează vreo 10 minute până kicks in. <laughs> <laughs> da. Ia, zine, ce vraja ne faci? N-am inteles întrebarea. Ce vraja ne faci? Vă vrajez să mi sa-mi pe care mi se cuvine cu planul te v sunat. Așa, și cum faci asta? Focus, focus, preparatus, cafeaua a servit-o. Cafeaua a servit-o. Bun, se notează. Se notează, dar să știi că pe mine nu m-a vrăjit. pe mine așa 10%, dar poate ce știi? poate. face -o vraja cu nevastă mea, că mă caută în cafea și vede ce cu ce să vă... Ok. <laughs> Ce vede în cafea? Cu cine da, ca să-l vede cafea că vreau să fie mai bună carnea. Aha. Iauzi, da, dacă sună și intră în direct, are șansa <laughs> să câștige și ea. Mersi frumos, stai puțin acolo. Mai avem încă doi concurenți astăzi. Uite, Alin, bună dimineața! Alin? Motoșaniu? Ale... Boto e cu noi? Bună dimineața! Neața, ce-ai făcut până acum? Of, doar serviciu. La servici. Am sens. Om, da, ocupat. Știi să faci, vreți? Da. Da. Nu știu să fac vreți, dar vreau să vă zic din copilărie. Era odată, îți o degetele la gât, așa, și luau cumva pulsul. Aha. Uh -huh. așa, și am făcut tai cum am făcut. Eram pe câmp undeva, era și mama și tata. I-am făcut tai cum Și tai a căzut, așa, dintr-o dată, ca se cerat la pământ. Mama, așa. nu zic, s-a de moarte nu asta, zicea că l-am omorât. Păi, și? Ei, după aia și-a revenit, i-am dat două fari și a revenit. Și ce treabă are asta cu vrăjile? Că nu... Era o prostie, mă, pe care Ei, eu... o făceam când eram mici. Să nu faceți asta acum dacă sunteți copii. A -a. Nu vă jucați cu... De lua, de deci nu e vrăjeală. E -o prea... Da, mă, ți-o prea... Și care-i vrăja? Nu că tot știu, nu... E, -o vr e o vrăjeală. Bine, Alin, mă. mersi că ne-ai sunat. Zi frumoasă. Pf, hai la rad. Alex, neața. Neața. Chestii random. A -a. Ce faci? A -a, uite, conduc. Și știi să faci vreș? Uh, nu prea m Potter, dar știu așa, în alte surse. Hai! În alte surse. bun! Ia le vedem! Mini, mini, hop și așa, să vină cafeaua mea. Parca sa așa mai venim de acasă. S-ar putea chiar să vină. <gătă> Cum era, mă? Legardium Leviosa? Legardium Leviosa. A -a a? Uite, știe asta Hermionuț a noastră. Hermionuța, ce <gătă> faci? Da. Neața. <gătă> Știi vrășni Harry Potter, Vionuț? Știu, dar nu funcționează Nu funcționează, nu Expecto Patronum, da. Oculus Reparus pentru ochelarii stricați Ai tot încercat-o pe asta, dar nimic la tine, nu? Da, <laughs> și mai e ghicitul în zat? Real Madrid 2, Barcelona 1 <laughs> Bine, asta a fost Vraja Alex sau mai e una? Uh, da, Răspunsul Ce... spus a o... este da Bine, hai stai puțin la telefon acolo Că noi trebuie să deliberăm aici Să vedem cui dăm premiul și mai încercăm o dată În București la Claudia Bună dimineața Bună dimineața O să fiu super sincer Claudia Nu m-a dat nimeni pe spate până acum ai de mine, și-a căzut pe capul meu și fix pe tine Cea mai da. vrajă tare dacă o faci Cea, mai tare, la cea mai tare vrajă e asta! Vrajă S-a venit cafea! <laughs> păi, poți să apreciezi inventivitatea mai tare ca asta nu vine mai nu vă vine nicio vrajă dacă când vă place de un bărbat -un Nu steți în stare să presărați Petale de trandafir A, e altceva, în supă Aia nu ce vrăjelile Aia e altceva Vene de vrăjel, că la vrăjel ne mai pricepem, Dar la vrăj nu, că nu sunt samanta Bine <laughs> <laughs> Nu sunt samanta Corect Uh. Samantha sau amantă? Amanta. Ah, Amanta ah. nu Nu, nu, nu, încă nu Încă nu? <laughs> nu Important de știut Bine, stai și tu acolo, Claudia Dacă mai aveți bunăvoință, mai luăm pe Cristi Haide, Bună dimineața Repede, vraja scafelus. Uh, Aciu. Fac eu o vraja cu cifre, merge? Ia yeah. yeah. Alegeți-vă un număr Așa, între Asta. ce și ce sau orice Asta. număr? Nu contează Așa nu contează. Așa. Uh, vă dau eu 20 de ce numărul ăla. Da. Da. Mai vine cineva și vă dă încă o dată ce număr aveți voi? A ce ați areți voi? Da. Mamă, deci e greu. Stai, nu, stai un pic, stai, da. stai. Stai. Eu sunt Gata. Așa. Îl hoți jumate. Da. Aoleu, stai, frate. Da. Ați rămas cu 10, cu numărul 10 Nu, no, am no. rămas cu 13 milioane 272 eu. 27 la mine Și eu cu 13 am rămas Hai să mai facem un dată. Nu mai face Cred mă că mă nu suntem noi bun la amante, nu e vina ta, să știi Se Nu te simt, Stai niște, tu de vina, da Da, bine, am înțeles, hai ce facem Pe cine premium, cui dăm cafeluța? Gata, pe Claudia că nu e amantă încă <laughs> Deci Ce eu votez. Eu, eu v-am <laughs> votat pe simpatie, asta e, îmi Eu nu Ionut, mergem cu Claudia? Da, a fost cea mai secă pe de-o parte, dar cea mai eficientă. Da. da. Alexandra, Claudia? Mm, votul meu merge la Alex. Oh, da e, păi atunci se schimbă lucrurile. Claudia, bună dimineața din nou! Bună dimineața! Ai luat cafea astăzi, Claudia! Și mai fă o dată vraja te rog, cum era? Vraja!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 Afti bloc eficient împotriva aftelor. Ema Black Friday, 18 noiembrie, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Peste un milion de produse te așteaptă. Ema Black Friday, împlinește visul! Black Friday. Doamna farmacist.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 We'll see the stars. I provide everything that you need. My only one, can ride, ride a spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need, that you need, forever. Can ride a spaceship with me, and we will see the stars. I provide everything that you need. My. 7 și 21 de minute, am revenit la dimineața în Mare fel de Radio 21 Traficul ăsta din București ne mănâncă zilele, domne Ziceam și la începutul emisiunii O femeie, escortată de poliție, a născut în mașină, în trafic Escortată de poliție, atenție Știi din... care este problema de ei? care Că a nimerit să îi se ducă, apa, cum s-ar zice, la lujerul lui acolo în intersecție Și după viață Și la 3. Și când ești la lugerului, iartă-mă, dar nu-ți mai faci speranțe. Adică e Cred. ultimul lucru Și copilul a zis, când a văzut, a zis: -ai, De aici nu. Na, de aici nu se Aici. face. certificat, pasajul lugerului. Da, da. da. <gîn> Locul cei care fi... nu stau în București, pasajul lugerului <gîn> e altceva. Da. Mai, mai exact cum s-a întâmplat. Uh, undeva în zona lugerului, pe la 3 după amiaza ieri. Un echipaj de poliție a fost oprit de o femeie care urla disperată. Doamne, doamne, opriți, opriți, opriți, opriți. Este o femeie în altă mașină aici care -a, a intrat în travaliu și este cu soțul ei în mașină. Ce uh -huh. facem? Ce facem cu femeia asta? Uh, poliția, ce facem? Faceți amiabilă cu travaliu. Faceți o plângere. Dacă ați intrat în travaliu, faceți amiabilă Lateral, să nu cum la intrat. În... Așa, da. faceți o schemă. Ei, și poliția ce a făcut? A oprit traficul în zonă, în intersecția uh -huh. să vadă ce e de făcut? După care au escortat mașina condusă de soț, în care se situa și nume gravida, născândă, a escortat-o spre Spitalul Filantropia. Doar că nu a mai ajuns mașina la Spitalul Filantropia, s-a oprit pe drum, s-a născut, s-a săvârșit acest eveniment sacru. Fix de ce mai enervează foarte tare la știrea asta? Că nu ne dă foarte multe detalii despre cum s-a întâmplat și Despre ce mașină era, că vreau și eu să știu ce mașină e Că poate îmi cumpăr Că poți să naști în ea, Noul <laughs> <laughs> Logan pot să naști în el Încăpător Iar fi Loganul este. A născut o fetiță de 4 kg perfect sănătoasă doamna Felicitări doamna. Bravo. Bravo Să vă trăiască sănătoasă, eu... să fie... Eu și imaginez pe nevastă Cum stătea pe locul din dreapta șoferului Și striga la soțul ei Mihai te rog frumos mai încet și nu mai lua gropile astea Că eu încerc să nasc aici <răș> A fost de greu da. Și pe, pe, ce, pe ce melodie se intampla acestea asta? Ce nu era știu. la radio? Poate eram noi Cum era să fiu noi? Da. Nu eram noi că era trei Ascultau și ele 21 ca no. No, Oare că nu are ceva? O singură piesă putea să fie mașină Ca să stimuleze nașterea Ce Care putea e? să fie? Ah, <laughs> push it. Și până la urmă, push it real good. A ieșit. E fetiță! Foarte frumos. Ar trebui marcat exact locul în care a născut doamna să facem acolo un, un monument. Știți? Monumentul copilului. E copilul Bucureștiului practic. Este e al nostru. Copilul traficului. 7 24. Că la el nu se vor putea plânge prietenii că stau în trafic. Bă, ce stau în trafic. Bă, eu m-am născut în trafic. <laughs> Lasă-mă! Născut și crescut pe străzile din București, la, <laughs> la propriu Poșeț <laughs> oh, Bună dimineața Dimineața în mare fel Wake up La Radio 21 <laughs> Shut up. Wearing Cuban links, yeah. designer mix, Inglewood's yeah. finest shoes. Whoop, whoop. Don't look too hard, might hurt yourself. No, no. they keep the color red, the blue. Woo, shit. Whoop. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me, and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face, ain't my fault. They all be talking. Keep up. Yeah. Players only. Come on. Put your ticket, up, two up,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 Sound sound. 24, sound. sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. Sound. La 21 cu 24K Magic S-a făcut 7 și 28 de minute uh, Să ne sunește până noi Claudia bă, De mai devreme Care a câștigat ca feluța sună de înapoi Claudia Că ai fugit înainte să putem să-ți luăm uh, datele da? Te așteaptă băiatriți la telefon În timp ce noi ne îndreptăm atenția către astre Pentru că ele sunt singurele care ne pot spune Ce avem astăzi la horoscop. Mm. Extragem ca de obicei trei zodi Și vedem... Uh, ce ne spun astrele despre zodiile astea? Nu o va aștepta să fie de bine Eu eram vrăzitorul din pr spate <laughs> Prima zodie de astăzi este Taur A, e la mine Taur Astrele s-au uitat aseară la Wow Biz. Așa că o să rămâi prost când o să vezi ce o să ți se întâmple azi. Ce mare nebunie o să faci! Cine este bruneta care ți va schimba ziua? I se spune polițista sexy. Clic aici ca să vezi cât o să iei amendă pentru că ai depășit coloana pe linia de tramvai. Fantastic, fantastic. <laughs> Îmi doresc să fiu taur în secundă. Asta. A doua zodie de astăzi este... Balanța, mm. Balanță? Ziua de astăzi vine cu bogăție și belșug mm. În materie de strănuturi și tuse Mai cam răcit, frere Bagă vitamina C? Am zis Vărsător E, astăzi, vărsătorule, îmbracă-te gros pentru că o să ai nevoie Persoana iubită te tratează cu răceală oh. mm. Știm cu toții cum e Hai, 7 și 29 de minute Rag and Bone Man Human la Radio 21 Și după vine scurtul zilei Ala, da, care nu trebuie ratat Știți voi, nața Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this And see what's behind Got no way to prove it So maybe I'm blind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 I'm only human after all And you're only human after all Don't put the blame on me <laughs> Don't put your blame on me <laughs> Oh, Some people got the real problems Some people ought of love Some people think I can solve them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 Scurtul zilei Neața, aici pe 21 Și astăzi am vrea să vezi Oamenii din jurul tău La adevărata lor valoare La scurtul zilei îți spunem De ce unii dintre noi sunt niște artiști Nedescoperiți Să luăm, spre exemplu, spălătorul de parbrize Este un pictor Doar că invers El are o planșă murdară și o face curată Vă fac și luneta? În vecinul tău care ți Atenție, za ce un toboșar Nedescoperit Te Ai gândit vreodată la asta? Polițistul din intersecție Este un balerin iscusit Și când mai e câte o inundație Joacă în lacul lebedelor Bravo, bravo! Și, în ultimul rând, fiecare dintre noi este un cântăreț, atunci când cască. Și pentru că e o treabă contagioasă, de multe ori se ajunge la Sinfonia Căscatului. Scurtul zilei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 o sănătoasă respectați mesele principale ale zilei Am revenit attention cu cele mai ready radio 21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 There's nobody by my side 141 de minute. Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem trei aici în studio băieți, dar da, a mai venit unul și nu ne place așa de mult de el, dar știe lucruri despre vreme, îl cheamă Bobo de la Meteo. E extraordinar ce să-ți povestesc. Da. Da. Nu-ți place ție de mine. Bine ai venit! Așa, la lăsați! Bună dimineața celorlalți! Este mijlocul săptămânii astăzi, cu vremea... Nu se schimbă nimic, nu se moaie nimic, este frig, frig și și frig rămâne gheață Și avem și niște fulgi de nea, cum se zicea odată, știți? Fulgi de nea Fulgi de nea în Crișiana, prin Maramureș, local și prin Banat Și în Transilvania o săningă pe Ișcolom Izolat s-ar putea să se întâmple asta și pe plaiurile Moldovei Ce frumos! Așa, în rest, nori plus raze timide de soare, galove, temperatură maxime care se vor încadra la nivelul întregii țări ca instituție publică între minus, 9 și minus 3 și 9 grade Celsius. Nu scuzați dai m-am dat cu panica, așa un pic. Da, da, un pic. Între minus 3 și 9 grade Celsius, în București, maximă de 8 grade astăzi. Mulțumim Și uh, foarte important! <laughs> da, stai așa, stai nu, stai, nu pleca, vine vin puțin. Tu din ce. din ce zona țării ești, de unde ai accentul ăsta? sau nu știu ce ai tu. Dar nu accent. e de ce? E lipsă de litera Z. Am Asta înțeleg. nu e să știi, nu sunt singur. Mâine ne zici de unde ești, da? Mâine nu ți nimic, Pa. Da, bun. Mulțumim frumos, Bobo, de la Meteo. Mergem mai departe, eu nu-ti ne așteaptă cu niște știri serioase din supost. Mama, după vremea asta mai greu, mai greu. Hai să vă zic, am avut aseară două meciuri, aseară, pe zi, două meciuri la turneul campionilor. Dominic Tiem a câștigat în fața lui Gael Monfis și Djokovic l-a bătut pe Miloș Raonic. Așa? Ce? Am avut și un meci de fotbal al Naționalei României, știați da. asta? Nu. E, da. da. Am jucat un amical cu Rusia, gazda mondialului, da? Să știți, Rusia, care -mă Rusia n-a mai câștigat N-a mai avut nicio victorie În 10 meciuri oficiale sau amicale Și pot să mă arunc ar în față se să ce s-a întâmplat? Am pierdut Am pierdut cu 1-0 în 1-90 Cu gol din offside Hoținski Hoținski, mare, Hoținski, mare offside Arbitrii, ce fac, ce păzesc Era amical, mă, bă terminați. Era amical, nu contează Mai Asta importantă e. este cealaltă problemă Pe care a ridicat-o și Mudica el a zis, păi ce mi a fi plăcut și mie să-l am pasăpana acasă, acum au plecat jucătorii de la Națională cum au vrut ei la Amicalul asta. Că nu, domne, că mă doare un picior, că mi s-a umflat o undi, e gata, plec de la Națională. Mie de ce nu mi-au dat să roua acasă? E vorba de faptul că dau ținut toți jucătorii pentru Amical. Da, cine a vrut să plece a plecat. Da. Cumva asta l-a afectat în campionatul. Nu că l-a afectat, dar a zis că ce asta, că nu mai e dăruire pentru Națională, acum dacă e Amical, cine vrea pleca. Și nu e neapărat ok. Mă rog. de no. Oare um, Mai Am o știre foarte interesantă. Aveți mare grijă, atenție, toate echipele de fotbal ale lumii, atenție mare. Corea de Nord a făcut din fotbal o, stai așa că zice aici și îmi place cum a zis, o prioritate strategică. Da. Deci Kim Jong-un cred că a văzut un meci dar lui Messi și a înființat în 2013 o școală internațională de fotbal de la Fenian care vrea să readucă gloria fotbalului și iată declarația. Mi-a plăcut foarte mult declarația șefului acestei uh, academii de fotbal. Antrenăm tineri care să devină jucatori mai talentați chiar decât Lionel Messi. Acum vrem să dom dominăm Asia, dar în viitor sperăm să dominăm și lumea. Oh my God! Dan, dan, dan! dan. dan, dan. Totul e super creepy. <laughs> am văzut, de, uh, am văzut uh, revăzut cu ocazia asta un articol cu... Kim Jong-un care anunța că este în finala Cupei Mondiale Corea lor de Nord. Da, frate. imaginea trucate de la campionatul Mondial? Ultimul campionat Mondial? Mm, dar nu, cred era? 2014. Când în, era? în 2012 a fost campionat Mondial, să știi. Mă rog, acum câțiva Numai numai campionatul ăla Nu, 2012 sau cât <fie> mă rog. 4 ani. Bă, ideea e următoarea. Eu cred că a fost o glumă nu, n-a fost nicio glumă. E pe bune, Coreni, de nu a fost, lucruri, fost în finală Times New Roman, așa Da, mă rog, nu mai contează. Hai, <fie> 745 de minute. Noi aici avem partea de realitate prețuita, da? Că e, e mare lucru. Burachetări cu Tuesday. Rămâneam împreună. <fie> on a Tuesday, got your pearl in the pretty shade. Tuesday, look all the way up on a Tuesday. Got your pearl in the pretty shade. Tuesday, look all the bună, ca oricare alta, de altfel să joci la loto, o să te gândești probabil dacă nu e jucător de loto, că oricum deja joci, dar uite că nu așa a gândit o femeie de 35 de ani, absolventă de studii superioare, care joacă în mod constant la loto 6 din 49 încă, din anul 2000, și pentru fiecare an în care a jucat la loto, anul ăsta a câștigat câte un milion de lei. Adică... Pentru fiecare an, aproape 16 milioane de lei Man. A luat potul cel mare La loto 6 wow. din 49 Înseamnă undeva la 3,4 milioane De euro Psss. Ați înțeles ce vreau eu să zic aici? Wow. Și prima declarație venită Femeia la sediul loteriei române să ridice premiu Man. Nu știu dacă are forță Să-l ridice A fost, vreau să-mi achit datoriile și să-mi ajut familia De unde noi tragem concluzia că are ceva datori <laughs> Dacă... Ai prima grija are ceva datorită Și de restul caramele Și de restul caramele da? <laughs> <laughs> <Ar fi? laughs> caramel. Bă, nu cred că este așa bine să câștigi Eu m-am gândit de multe ori cum ar fi să câștig la loto Și chiar nu cred că e bine Adică după ce că dimineața mi-e greu să mă îmbrac Să aleg din cele 10 tricouri pe care le am Îți dai seama dacă aș avea un dressing de ăsta mare Cât un magazin, că mi-ar luat două ore Nu e ok, după aia iese afară, mă uit Cu ce mașină plec Iar Pe da. care să o aleg E greu, e greu dacă înainte uh, aveam prieteni Acum nu mai am prieteni Am numai oameni care râd la grumele mele Și eu nu știu dacă sunt amuzant sau sunt bogat adică, Înțelegi, nu mai... E. Plus că, stai un pic, scuză-mă Cum se uită un chelner la tine când știe că ai bani Și tu ai lăsat 20 doar 10% Oribil E oribilă ai senzație Nu lași 10% când ai câștigat la loto Lași de două ori când trebuia să dai, să știe deci, Spuiște-am cu câștigători de loto în frunte și la Chaine revedere normal. Ți se nu. mai prinde părul de pe mâna Rolex Yellow. <laughs> Yellow. Yellow. E rău E mă. Nu câștigați nu. Nu. Da, nu. Auzi când te duci să ridici premiul ăsta de la loto Poți să le ceri să-ți dea Premiul în bagnote de 10 lei de exemplu Ca să-ți faci poze ca 50 cent Să ai multe bagnote așa Să ți schimbe Aveți să-mi schimba și mie 3,4 milioane de euro În bagnote de 10 lei Da doamnă, sta să chemăm dubele 2 <laughs> dubei cu bani da, uite, asta e un, încă un motiv De fiecare dată când Africa mai câștiga cineva la lotos Vine să, să joci din nou După ce vor fi achitate impozitele către stat Femeia din 16 milioane de lei Va rămâne cu doar 11 Pa, bă, bă no. ce faci? Nu, no, e ok, nu, no, nu e ok Și când vezi chestia asta De fiecare dată îți amintești de ce nu joci Păi cum să renunți la 5 milioane de lei Ca să-i dau statului? Nu mai joc, domnule, nu-i vreau nici pe 11 Da, da corect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 Uh, Now watching, watching, Radio 21. music. Am revenit pregătiți cu cele mai tari hituri Radio 21. <clears throat> Shake, shake, shake shake shake We meet all the cats You sing Fade to Black Pop, pop, pop, pop Pop, pop, pop, pop. Yeah. shakes on the rack They're dancing in the streets yeah. Hands up, holler back And come on, dance with me yeah. Hands on your hips And work your baby, please yeah. One kiss on the lips It's summer by the sea By the sea, mm -hmm. by the sea Mr. Frisky, yeah. pop up close the shop. Big light on the rock. Pop pop, the pop, pop up pop close the shop. Big guy on rock. Pop pop, pop, pop, wake up, it's not a the land Everything, fill the juices down. in. Sit up till it's barreling. Yeah. Now you're tripping up the good. Yeah. Get you rocking like an animal. always ready, baby, lock the yeah. pop, pop, pop, pop. Yeah. pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Yeah. Milkshakes on the rack, they're dancing in the street. Hands up, holler back, and hey, come on, dance with me. hands on your hips and work it, baby, please the lips that summer by the sea, by the sea, yeah. by, the sea. by the sea, by the sea, Mr. Fiske, oh, yeah. yeah. <laughs> shop. <laughs> <laughs> Wall. Mr. Officer, I don't know nothing that is a truth. I -I Facebook all the time. Facebook.com slash Radio21. Pagina de distracție. De ora 8 și 1 minut, avem știri la Radio 21 cu aceeași Alexandra Gabriela informată, doamne, pregătită a zis că nu i-a fost frig în dimineața asta în drum spre radio, pentru că n-a avut timp să-i fie frig pentru că a alergat până la radio atât de dedicată este <gătă> Alexandra, te super ascultăm să știi Nața bună tuturor, bine v-am regăsit Mijlocul săptămânii nu aduce schimbări prea mari la capitolul vreme care se menține aproape la fel de rece Maximele de azi încep de la 3 grade cu minus și și se opresc la 9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 Așteaptă o iarnă geroasă, dar reprezentanții RomGaz ne spun că nu avem motive de îngrijorare. Avem suficiente rezerve de gaze naturale ca să ieșim cu bine din anotimpul rece. Principalul furnizor de gaze naturale din România nu se bazează doar pe datele oferite de specialiști de la Administrația Națională de Meteorologie când se fac pregătirile pentru sezonul rece. Comportamentul animalelor e luat în calcul, cum ar fi, citez, cât de grași sunt porcii mistreți în ajunul iernii, cât de adânc își face broasca testoasă vizuină pentru iarnă. Continuăm știrile. O tehnologie de ultimă generație pentru controlul de frontieră terestră este testată la Vama Moravita. Sistemul automat, unic la nivelul Uniunii Europene, verifică documentele de călătorie, capturează imaginea facială a persoanei și pe cea din chipul electronic al pașaportului. Mergem în afară, au fost proteste violente la Atena și Salonica seara în timpul vizitei lui Barack Obama în Grecia. Aproape 7.000 de persoane au protestat la Atena la câțiva kilometri de locul în care se afla președintele american. Mulțimea furioasă îl consideră pe Obama reprezentantul grupurilor internaționale care au impus Greciei măsuri dure de austeritate în schimbul creditelor. În altă ordine de idei, epoca site-urilor care promovează știri false ar putea lua sfârșit într-un viitor foarte apropiat. Giganții online au decis să ia măsuri după ce Eli s a atras atenția că au jucat un rol important în alegerile prezidențiale din Statele Unite și ar fi permis răspândirea de informații false care l-ar fi ajutat pe Trump să câștige mai ușor alegătorii indeciși. Astfel că reprezentanții Facebook vor interzice reclamele înșelătoare și vor actualiza termenii și condițiile rețelei de social iar Google va restricționa plasarea de reclame pe paginile care denatorează, prezintă incorrect sau ascund informații despre autor, conținut sau scopul site-ului. 8 și 3 minute, gata știrile, rămâneți în stație de distracție cu Bogdan Rubel și Ionuț la Radio 21. Mulțumim frumos Alexandra. dăm să văd, dăm să văd cu Vama. Mă, vama, poftim, poftim. O tehnologie nouă fiate deci avem o tehnologie unică La nivelul Uniunii Europene Care verifică documentele de călătorie Capturează imaginea facială A persoanei și pe cea din chipul Electronic alpa păi, și apoi Deci și-au luat tablete la vamă. Un mod mai pompos de a spune a, Asta, Asta e, e. wow <laughs> The Chainsmokers <laughs> Acum la 21 Bună gânața!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 Four years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar tonight. I can't stop, no, I can't stop. So baby, pull me closer in the back seat of your Rover that I know you can.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 that you stole from your roommate back and bold that we ain't ever getting old De 8 și 7 minute, ești la dimineața mare fel cu Bogdan și Șurubel și Ionuț. și Ionuț la Radio 21 Ce panică au luat ieri căruța și ați văzut nebunia asta? A fost o știrier care a bulversat sute de mii de oameni proprietari de căruțe din țara asta S-au speriat că vor trebui să încheie Poliția RCA pentru căruță pentru că a fost uh, interpretat un articol, ordonanță de urgență, care spune că trebuie asigurate vehiculele și mai departe propoziția zice așa, care se deplasează pe șine, ori sunt biciclete, ori sunt vehicule cu tracțiune animală, oh. ori sunt uh, cu propulsie proprie, destinate deplasării pe uscat, la la la. Dar aia cu propulsie animală, acolo s-a panicat toată lumea, pentru că evident înseamnă că va trebui să face faci pentru căruță. Și... Noroc că n-au apucat să iasă și în stradă Asta e, mi-a fi Nu am să ajuns văd, Să fac o, o, o grevă a căruțașilor În fața Palatului Parlamentului Eu i-au plecat spre guvern, dar n tu dai seama dacă s-ar strânge 100.000 de căruțe La victoriei în fața guvernului să protesteze Că n-ar avea cine să facă cura după aia, eu nu știu cine... Ar fi o metaforă ce fac caia acolo. Deci, eu nu știu cine ar curăța piața Victoriei după acest protest. Da. Doamne, un da, munte de proteste ar rămâne acolo. Și până la urmă ce? S-a dovedit că nu. Până la urmă, vehiculele astea cu tracțiune animală nu funcționează în HG, ce aia aia mi? Asta a zis directorul unei companii de societăți de asigurare, care a declarat că nu are în ce bază să încheie asigurarea RCA pentru căruțe. Deci... Stop the panic. Nu trebuie să-ți iei... <laughs> îl Nu dacă... Nu Numai... E sănătos, merge, a avut accidente mai vechi. Le evaluau. Da, Numai le evaluau. Nu trebuie să-ți faci decât dacă ai căruță cu computer de bord, cu SSP. Încălzire în copite. Încălzire în copi... Copite de iarnă, apropo, dacă sunteți cu căruța, aveți grijă. Copitele de iarnă, că nu E bine. Juc. E bine că nu se asigură că ai când vor câinii, mă. <laughs>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 Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul This, this is crazy right now Take it back, back. Welcome back. la hitori Radio the 21 Call it love and devotion Call it a mom's adoration Foundation A special mind of creation Ha! For the single mom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 All of my love, nobody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 12 minute și ne-am întors în direct la Radio 20 și nu este ora la care aducem piesa pe simțite. PPSU, PPS-ul zilei, da. Și astăzi ascus-o din Joben colega noastră Alexandra Gavrilă piesa pe simțite. Este bucuroasă că au revenit cei de la Morandi în scenă. Marius Moga plus Randy egal Love Again. Pui, ce vremuri. Tu ți dai seama că au trecut 12 ani de când s-au lansat? Wow. 2004, love me, Olio, în 2016. Iartă-mă, am o paranteză foarte scurtă cu treaba asta, că m-au chemat, cred că și pe voi, de la demoga la lansare, acum câteva zile, și m-a sunat uh, Georgiana de acolo și eu dormeam, îmi pare foarte rău. <laughs> de deci ce eu la ora 7 seara mai dorm uneori? Îmi pare foarte rău Se că n-am ajuns, aș fi vrut să ajung, dar chiar aș vrea să dăm piesa și să vedem ce părere au oamenii de revenirea Morandi. Da! Keep You Safe se numește noua lor piesă Tocmai ce a fost pusă pe YouTube Nu știu, are câteva ore E la nivel de ore postarea M-ați făcut curios da, Considerați-mă curios Hai să-i dăm un play pe Pesimțite de astăzi de la Morandi Iar voi vă dați cu părerea Ne spuneți cum vi se pare, da? WhatsApp 073466600 O postăm și pe facebook 21 think... Sad like the, rain from the clouds, I beg you. Stop crying before your tears run out I know you've been hurting too much for too long Revenirea Morandi Keep you safe Nu-i dau, nu-i dau, nu-i dau Este pe facebook 21 postată Și poți să ne spui pe WhatsApp La 0734 666 Cum ți se pare piesa asta? Am impresia că e un ficiu Din fetele de la Căpâlnă <laughs> Nu, no, no? no? De altfel, apropo de voce Înțeleg că s-ar putea să... Nu, nu am confirmarea, nu știu sigur, nu bag am foc S-ar putea să fie Ioana Ignat De la Vocea României se discută despre chestia asta, este în echipa lui Moga S-ar putea să fie ea Nu știm, nu avem o confirmare oficială Bogdan oficiată. citește și comentariile la clipuri astea, mă bucură Se discută, se discută Bine, trecând peste asta Este 8-19 minute și cred că șurubel este momentul să ne luăm la hartă puțin Dacă la harță cu tine, eu uh, o să-ți dau un like Uite. Ping da, exact despre asta vorbim astăzi Despre faptul că șurubel dă like-uri Super lejer, dar like-uri mult prea ușor El, like în stânga, like în dreapta Tu nu înțelegi, rubel, Că e mai bine să fii mai zgârcit cu like -urile. De ce? Pentru că în momentul în care le dai mai rar Capătă valoare Like-ul lui rubel nu mai înseamnă mare lucru că îl dă tuturor orice ar posta Like-ul meu pe de altă parte Băi, nu opții. Nu-l obții decât dacă chiar ai făcut ceva tare și de-am de, de apreciat. Da, Ză de la el că se termină like-urile. Tu dai de la tine, asta vreau să zic, tu ai trei like-uri pe zi, rație. Ce nu mai vorbesc cum... de reacții de alea de gen inimioară sau A reacții. Alea -alea, doar dacă mai rupt în două efectiv. Tu, la final de lună îți cumpere un pachet cu 20 de like-uri și le ții așa și ai grijă de ele până economie. fiind ca salariu. Da, nu înțeleg de ce să dai like-uri peste tot. Pentru că îi ziua unui om, bă. De, ce? de -aia. Că Fai ziua mai frumoasă să vadă și el un like acolo de la cineva. Păi nu, tocmai, că ar trebui să, se, să învețe Ei, că nu like aduce na. fericirea în viață. Tu înveți pe o lecție, de fapt. Știi că uh, fazia următoare, pentru un like un om se chinuie foarte, foarte mult Tu îți dai seama ce greu e să pui pisica aia Să stai exact în poziția aia Și să-i faci poză Sau să faci o mie de selfie-uri în oglindă Și apoi să stai să alegi pe cea mai bună Și să-i dai și filtre Și să și cropuiești cât trebuie Și să-i pui și contrast și luminozitate E muncă să-ți pui lumina cum trebuie Regizor de platou, te remachiezi te... E greu Cu cât te chinui mai mult să faci like-uri Cu atât mă scârbești mai tare Și nu ți dau nici de-al naibii ha! Deci nu suport oamenii ce care om, fac bă. lucruri Doar pentru like-uri Nu frate, fă ceva că, O chestie care îți place ție foarte mult Dăruiește-te, fă bine Și like-urile vin bă. Nu să le Asta e un discurs așa de Mamă ce oameni corect suntem noi și așa, Frate, așa e, like-ul ăla Să face ziua mai bună, de ce să nu-l dai De ce să nu... Și știi care e faza? Like-ul poate să însemne și aprinderea Unei discuții, mă că-i că dai like cuiva nu azi mai vorbi voi De vreo 2 ani și zice, uite mă pe ăsta. Uite-l mă pe ăsta de Ciudoiu, hai mă să vorbesc cu el Înțelegi? pe de-aia Asta e discuția noastră de astăzi Ești sau nu generos cu like -urile? Dacă ești generos, votează cu mine Pentru că o să-ți dau like Dacă da. ești un zgârcit, e alpă Bogdan Ciudoiu și... Duceți-vă în părțile întunecate Ale internetului Da, Bine că ai făcut o melodie despre like Am făcut, făcut o melodie azi? pentru că m-au inspirat Fetele cărora le place like-ul da? Așa se și numește melodia Îți place like-ul sau serenadă pentru Pițipoance Acum câți ani? Spune-ne lansarea, albumul S-a lansat ce în 2013 2012. habar n-ai da. 4 ani în 2012, 2012. Cred că a ajuns undeva aproape de 200.000 de vizualizări Pe YouTube Ceea ce... Wow! E pen pentru cum sună piesa asta chiar e E un cover, uh, auzi cover E o parodie după Getting Jiggy With It De, de la Smith play. Ascultăm, îți place like-ul de la Șurubel Și revenim cu telefoane Ești generos cu like sau s zgârcit? Asta este întrebarea, fiți atenți aici Au, oh. Come on, come on, come on. De să mă scuz, avut de la primul M-au come on. Yeah, yeah Știi că-ți place? Da Au zic așa Cum te văd, toți băieții bagă mare Ochii lor sunt motoare De căutare pentru ei Dimineața ar fi util să-și pe tavan Poza ta de la profil, ți-ai la d sau mai Cai picioarele deschise, țin like după like și îți stă bine Când o arzi clipicioasă în poze, cu electrocastru, cele de-o casă Vara nu dormi, ești grup și rupi pizza Pui poze și comentăm că ridici rochița Te-ai boit să ca la pizza Fiindcă sub make-up se ascunde un fel de pizza Topping de cașcaval. Știi să-l găsiști la băieți de buzunar, dar nu e superficială. Ai sinapse unicate și postez pe Facebook cele mai tarcitate. Ah yeah! Ah yeah! Îți place like-o, baby! Come on! Come on! Îți place like-o, baby! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Îți place like-o, baby! Zic așa uh, uh, M-am îmbărbătat și Ți-am deschis un chat Zic, hei, noi doi ne-am Intersectat, ai zis că o seară de la club, ai făcut pipi de râs Că m-ai văzut la YouTube ca nimeni nu e perfect, dar de, de când ai apărut am felmarul defect la blut și la cămașa. Am zis să te scot din casă. Mai ai văzut fără mașină și mi-ai zis că nu te lasă, mami, să te urci în autobuz, Că e plin de oameni răi și te pipei pe ascuns, nu te lasă cu puștani. Ești doar cu paitii mari care știu că pipăi tu e 100 de dolari. Eu te plac foarte mult, ți-am scris și la profil ca și vrea să eșuez cu tine în a face un copil. Îmi place când în poze stângi buzele să mor. Îți dau like dacă mă acolo și în supozitorie. Yeah. Ah, uh, ah, uh, ah, uh, a baby. Ah uh, yeah. Uh. Ah yeah. It's touch like a baby. Si așa. Si așa. Da It's touch cu a baby. Yeah, yeah, yeah. Lațiuca se place. <laughs> <laughs> 0372 <laughs> 069699. Asta e piesa pe care a pus o șurubel pe YouTube acum 4 ani. Ah, Mamă, Ei, deci... uite, a ajuns la 200.000 de, de vizualizări. Mare fan, Will Smith, sunt mare fan Ia să vedem uh, cu ce votează oamenii Ești uh, general? Uh, general, ești uh, generos atunci când ai uh, like pe Facebook? Adică arunci așa în ca și în cu ele? Sau le ți pe... Nu, nu-ți gărcit Le pentru ce merită cu adevărat like-ul tău da, Asta mă, este întrebat da, mă, Nu mai intăți-mă cuvintele cu lopat Hai să vedem ce zic oamenii Georgiana, bună dimineața Bună dimineața Cum faci tu pe Facebook? Eu sunt foarte generoasă, vreau să vă zic că dau like-uri la toată pagina, la... <laughs> La tot feed-ul ăla, dar de ce? La feed-ul nu știu timp nu pot să bani, de ce dau Ești ca o zână care arunc așa Bună dispoziție și aici Și acolo Dar n-ai altceva mai bun de făcut decât să dai like, că așa în continuu Mă lasă oamă în pace Ce am de făcut? după Facebook la noutăți, like după like Am inteles. like după like An după an cu like-ul pe primul plan 1-0 1-0, bine, mulțumim că ne-ai sunat Cristi Este pe linia 4, neața Neata vă zic, pot dar eu votez cu tine yeah. yes. Pentru ah. că sunt gârcit, frate Deci nu îmi place să dau prea multe like-uri Așa decât fix la ce trebuie Dar în general frate... lucrurile bune pe Facebook Vin rar, hai să fim serioși exact. da. Păi în general Dar like-ul e pe bani Dar <laughs> rar, rar. Corect. Dacă, Adică share, cred că dai unul pe an Este? Nu, ce este extraordinar, dau și el într-adevăr Adică, dacă mor de râs sau chestii de genul ăsta, da Din dar, ambulanță, și... dai, share <laughs> Bun, perfect, deci am un vot, da? da? Mersi da, frumos, bun. Cristi Uite, tu mă înțelegi, simt că tu mă înțelegi Cătălin din Iași, neața Bună dimineața Puține like-uri și mai puține share-uri Doar merită Pentru că a fost nebunia vrei să vă explic? Psihologic, De unde și încep de a plecat? Like uri nu are legătură. Știu ce vrei să spui. Ce, ce vreau să spun? Să cu... Exact cum e cu clickbait-ul, oia care trăgeau like-uri uh, false și uh, mufulau uh, rating-ul. Nu, nu asta vreau să zic, vreau să spun că psihologic a apărut Facebook-ul și am fost toți înnebuniți. Ah, cât de tare e! Și ușor, ușor ne-am obișnuit cu Facebook-ul. Nu mai e chiar așa de tare și începem să triem conținutul pe care l apreciem. Nu ne mai uităm la orice chestie doar pentru că e pe Facebook. Nu mai dăm like la orice, asta vreau să zic. Eu odată la un an sau la un an în jumătate, îmi, îmi lista de prieteni. Ei? și bine că pe vremuri, discutat, da. și pe vremuri lumea încerca încercat să aibă cât mai mulți prieteni, da. Exact, e bună discuția exact. asta, o ține da. minte, bravo. Bine. Mersi că ne-ai sunat. Eu am crezut că zice odată la un an, un an în jumate, dau și un poke. <laughs> Răzvan, bună dimineața! Alo, bună dimineața! Am 2 la 1, ia zi! Tornată că sunt și eu îți cu like-uri. Triem, <laughs> frate, m-am făturat de mâncare, pulsă sau ouă, sau acum să înceapă cu porcii tăiați și... Ninge, de cu plouă... -a... Și față, da, sau că ninge, sau că plouă, sau ouă, s aprins beculețele, nu, tată. Frate, pa, la ce. e furmos, acolo dăm like. Cine arată bine sau cine e creativ, nu? Da, cine e creativ. Deci nu să iau like-uri la poza cu beculețele când se aprind? A, bă, da, stai riniștit, că vei lua, nu e vorba despre, adică mai da, sunt oameni așa. care dau pe like. Da, copii ăștia, de 13 ani, de care abia au descoperit Facebook-ul și asta, probabil. Dar <laughs> cu niște oameni maturi, cred că nu mai e, exact ce ai spus. Mai trim, nu dăm și la orice, nu dăm alt. Bine. Trebuie să altceva. Asta, -i. am notat, ăștia de la Google no, Plus no. au încercat să facă altceva, dar nu le-a ieșit. No, <laughs> Bine, le ieșit. răzvane, zi no, frumoasă. Noapte. Deci pa, pa, pa, pa, pa. Da. Vrei să vedem și la luminița? Da, vreau și la mă luminița, mă... pentru că am senzația că fetele sunt cu mine. Neața. Bună dimineața. Nu sunt de acord cu like-uri pe bandă Rulandă. Vreau <laughs> <Doar> să dau <laughs> un like pentru cine merită. De exemplu, cine nu primește like-uri, după o vreme pune o poză de 30 de ori într-o săptămână, să o schimbă poza de profil de nu știu câte ori ca să primească un like. Nu. Sunt păi, de acord cu colegii. Domenița, aia este o luptă interioară pentru omul ăla, să Nu, știi. eu cred că deja sunt dependent de așa ceva. E dacă s-a da. căsătorit acum 2 ani, ne spune pune poză de la nuntă de acum 2 ani în fiecare săptămână să-și aducă aminte. Deja... E păi dau toate pozele bune! Da nu cred, pui o dată de două ori, nu pui de trezeci de ori, aceeași poză, deja așa te apucă nervii Bun. și îți vine să-i știești în lista de prieteni. Luminita, mulțumesc frumos Stai, pentru totul. nu te apărinde. Da, vă mulțumesc și o zi bună să vă zi să fiecare dimineață și chiar mă bucur că am dat de un radio atât de dist distractiv. Ai like-ul nostru. Ți-am dat un like, asta vrem și noi, să... oh, și da? eu să zic. Hai. Mulțumesc, la revedere, o zi bună să vă zic. Și pentru că a stat la telefon până acum o să mai luăm și uh, telefonul de pe ne Bogdan Neața Ne auzi? Ne Bogdan Da, -a -a. da, da. da, da Neața Hai Bogdan, ne salvează-mă tu mm, nu pot ei, ei, Gata, e clar ei, și evident rubela ai luat-o pe coajul de tot azi Și rubela vrut doar să Să băteze fetele cu cred că nu știu păi... Dar din nu prea a ieșit. ai, nu -ai a ieșit N-ai primit like nici măcar de la ascultători <laughs> da. <laughs> Bine Bogdan, hai zi frumoasă o bună, la la la eu -pa -pa -pa. o să dau în continuare like-uri. Stați liniștiți. Nu, nu, pentru mine nu, nu există ranchiună. Stați liniștiți. M-am liniștit, băi Andrei. Chiar mă eram puțin speriat. Da, m-am speriat. Da. Ce și mai fac eu fără like-ul lui Un like pe zi ține doctorul departe, să știi. <laughs>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 ladies and gentlemen i have your attention pentru o viață sănătoasă consumați zilnic minimum 2 litri de lichide me, back. Back. back to the music you know Voila la hituri, Radio 21!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 Vare fai, tu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 Legea dragostei mele este defect plus defect. Eu am găsit alt cineva ca mine. E pare dacă minus cu minus fac plus. Legea dragoste mele este defect plus defect. Uite, tu joci tului după ochi la flânge, Sunt cap mii de când Oare e un Am citit prin rânduri. Dar tu îmi o fată care vede perfectul în tine O fată care se va pierde în multime Și locul ei acum îți spun mm. Eu am găsit la cineva ca mine E imperfect, dacă minus cum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 E hotărât în noi, ce nu se deschid? Am văzut prea mult noi, dar tu a prezint ca tu mă știi, supreziun din trecut. Noi nu suntem perfecti, dar noi suntem vei, vei. Eu am găsit pe altcineva ca mine. E imperfect, dacă minus cu minus, va plu.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 este 8 40 de minute, am revenit în direct la Radio 21 Și pe WhatsApp, puțin mai devreme, ne-a scris un ascultător ceva Ne-a tras atenția Înțeleg că ar fi indicat totuși să încetiniți puțin Dacă vă apropiați de intrarea pe autostrada A2 Înțeleg că din București, da? Prin intrarea pe A2, pentru că a avut loc un mare accident acolo Poliția face semne să încetinească lumea și nu prea încetinește nimeni. A avut loc accidentul acum ceva timp deja și apar și știrile pe tema asta. Avem mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo la știri, la nou fix, când Alexandra Caprilă o să ne spună mai multe lucruri. 8 și 41. În mare fel. Wake up! La Radio 21. Hai să ne continuăm uh, emisiunea, ca să zic așa, pentru că avem uh, un produs nou în cazul în care ai o problemă cu ideile de cadouri de Crăciun, că deja Începe pe aia Ce iau de Crăciun? Se instalează Nu încep să bani. În ta. Iau bani Ce iau de Crăciun? Dacă ai un prieten ușor dubios cei drept Obsedat de orice are logo-ul Apple pe el În cazul nostru Cristi Stanciu El este colegul nostru obsedat de Apple Hai cei. Avem o idee pentru tine ce să iei de Crăciun Ce zici de o carte De 300 de dolari plină cu poze ale produselor Apple. Mamă, o carte mai scumpă decât telefonul tău, Bogdane! Bravo! O vreau! 400, 450 de poze găsești în cartea asta și vine și în două variante, că ăștia de la Apple nu lansează niciodată Așa, oricum, produsele astea în două variante, deci că suntem la tablete Există versiunea normală de 300 de dolari Și versiunea cu diagonală mai mică De 200 de dolari N-am verificat procesoarele, nu știm să vă spunem Cum stau la capitolul ăsta Dar cea mai mică are și hardul mai mic un pic. Dar, dar ști știți, eu nu cred că o să aibă Mare succes în România, hai să fim serioși Noi nu dăm doi bani pe cărți să dăm 1.200 de ron pe cărți? Nu, mă, eu cred că știi ce se va întâmpla? O să apară cartea Apple 2 Peste un an S. Și care au cartea Apple 1 O să fie super dezamăgiți <laughs> Că nu au paia cea mai nouă. Și uite așa Așa se întâmplă Probabil O, o să probabil. ajunge la cartea Apple 7S Plus Da. Y, dar e, mi se pare genial Cum fac ei bani din orice Asta pe mine mă surprinde Și cartea se numește simplu Designed by Apple in California și articolul spune așa: un nume care cumva reușește să fie și umil, dar și incredibil de pretențios în același timp. Bă, de efectiv ți aplaudă mintea dacă auzi descrierile ți aplaudă mintea. Acum că ți-am dat această idee absolut superbă și te-am scos din probleme în Crăciunul ăsta, îți si și niște helpilos toiu. Acasă căs ți puțin pe gânduri.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 pe hărțile de la Waze, de exemplu Vedem că avem atât de multe străduțe roșii în București Cel puțin în capitală Încât eu nu înțeleg dacă e vreun șofer care merge în secunda asta Dacă mergi, dă-ne și nouă un telefon 0372, 069, 699 Vrem să știm că cineva se deplasează cu mașina Pentru că sunt 0 grade cel și în București acum Evident că probleme sunt în toată țara Dar noi am, am văzut ce se întâmplă aici lângă noi, în primul rând studiem, să vedem și în țară, 0 grade Celsius și pentru că încă nu s-a dat pe jos cu nimic, evident că se alunecă. Și înțeleg că mai toate podurile și podulețele uh, care au trafic auto din București sunt, sunt în momentul ăsta scena unor tamponări și accidente. No zi, Ionuț, unde ai găsit tu... O... Uh, deci avem un probleme. accident chiar lângă aeroportul Otopain și acolo uh -huh. se, stă de, se stă pe loc și am mai primit de la un prieten ca avem accidente aproape pe toate podurile de lângă București din cauza poleului Pantelimon Cățelu A2, că am zis mai devreme, o chiar și n și ordeni. Este jale, dacă intri pe Ways, pare că a venit Crăciunul. Se aprind numai luminițe roșii, roșii, roșii, accident, stand accident. Eu Uite aici și Roberte. Deci exact așa am facem mie telefonul în Eu, de culoare, Roș. otopeni, uite. Știi care e problema că nu au apucat foarte mult oameni să își pună cauciucurile de iarnă și cred că Simte lumea cel mai bine treaba asta în Auzi, nu? Da, Dar nu pot să-ți iei De la muncă pe baza unui print screen De de pe Waze Uite, doamne, cum e drumul meu către muncă Na, Nu pot să vin azi Nu, <laughs> nu poți să-i trimiti șefului Edi este în București, în trafic, nu, Edi? Ne băieți Neața, unde ești? Băi, în momentan sunt undeva pe la eroilor. Okay. Am luat uh, Iuliu Maniu și a fost, ce să zic, extraordinar, am plecat pe la 8 de Voi acasă. O idee bună, inspirată, Ai în și tu. Nu am altă soluție, că eu trebuie să plec în fiecare dimineață de la Gorjului și să ajung la Costi Georgian la birou. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, și, în general, fac în jur de o oră. Wow. E, s ar putea să fac mult peste o oră. luăm în care la tine? Uh, nu, că sunt la regim, ce să zic. Fără conserve, fără? Da, da, da, exact. Nu, no, Dar vreau să zic că se circulă. Ideea e să fii foarte atent. s Iar asta cu, uh, Păi nu prea, nu prea, mai ales că oricum mi-am pus cauciucurile de iarnă, să zic, săptămâna trecută. A, și să știi că nu e foarte mare diferență. Înțeles, că ar trebui să mi le părși eu. când e zăpadă, dar doamne ferește, dacă e ud pe și trebuie să o pui o frână mai că stai mișite de o săniuță. Da, bine, mersi că ne-ai sunat, Teddy, Mers și bun, dacă se întâmplă ceva, frumos. te așteptăm să ne, să ne ții la curent Marius, Neața, nu mai e Marius, era în Constanța și era interesant, dar așteptăm să revină Alo, bună dimineața, Vasile Ce faci, unde ești? Uh, bine, momentan sunt pe prelungirea Gencia, vin din Bragadiru, uh, Cartierului Independentei și mă gândesc serios că pentru anii viitori ar trebui să găsiți că o mașină cu opțiunea de aparat de castania. E da. la muncă. Da. E bună asta, care e bună. Uh, N-am niciun pod. Pe strada Cristalului erau două accidente. E o stradă destul de în Bragadiru mm -hmm. Și totuși erau două accidente. Adică se poate. Se poate și fără poduri. Ți ai pus uh, cauciucurile de iarnă? Da, da, da. da. Sunt un timp responsabil referitor la... Siguranța mea. Bravo. La l trafic. Bravo. Bravo, foarte bine. Bine, hai grijă în trafic acolo. Unde trebuie să ajungi tu, că n-am înțeles? La regie. În regie din Bragadiru. Da. A, ah, că ești ok. Hai, hai, Dumnezeu hai. să fie cu tine. Păi ne păi, 41, <laughs> și te duci. <laughs> hai, multă Dumnezeu, baftă. Pa, pa, pa, pa. Florin, bună dimineața. Bună dimineața. Te ascultăm. Cine vă poate spune mai bine decât un taximetrist. Ah, A, da, da. Ia ziceți domnul Florin. Păi din Bragadirul până în regie nu are decât varianta podului. Să eu până acolo și... S-au a planul. S-au planul. Așa. Dar unde, unde ești, Florin, acum? Eu sunt pe victorii, se circulă bine. Adică eu sunt câteva mașini la semafor, la fiecare semafor. Ai văzut accidente? Nu. N-ai văzut niciun accident. Nu, dar chiar vreau să vă spun cu acest Google nu prea funcționează. Ce puțin, nu știu, de la mine... Am 4G, am tot ce trebuie Adică N-ar avea de ce să fie de la internet Nu arată bine accidentele Se apare că e accident cu tărescul loc mm -hmm. Am trecut pe acolo Niciodată nu l-am găsit accidentul ăla. Am înțeles, bine, uite, mi s-a blat invers Eu am fost avertizat dinainte și am ocolit.. Da, chiar să la șt accident. Să știi că e Waze, nu e Google Maps Oricum și Google Maps tot din Waze și deci e informațiile Dar da, am da, cred că da, un pic mai da, greu până să se... update updatează da. Bine, să ne ținem Da. eu dacă îmi dă, dacă e mic, așa, poate să dă dai un like Îți <sus> <la pagina. sus> <sus> <sus> dau, zic, care e pagina ta <sus> Mihai Florin Oficial Mihai Florin Oficial, uite, intru acum așa Bine, Florin. Pa, mai pa, bine bine -te, bine -te. Salut. Uite bine Mergem la Constanța, la Sorin. Bună dimineața! -te -te. Cum e Sorin -te -te. în Constanța? Eu practic sunt pe autostradă, vin spre București. Mare greșeală! Și, nu, nu e greșeală, <hih> <hih> pentru că o să ies undeva în Ladrajne. E din deci drum, e uscat, nu e ciat, sunt într-adevăr 0 grade, dar nu mai bate vântul. Eu zic că Forțana s-a <hih> pe Constanța cel putin până în Călăraș și în zona asta ce e ok. Am înțeles. Câte grade îți arată mașina acum? Acum 0 grade. 0 grade. Am fost, da, am -am zis bine. Perfect uscat, adică nu. Bine, Băi. așa să rămână, Sorine. Doamne, este. Mersi că ne-ai sunat, azi. papa, mersi că ne-ai Vezi că Mihai Florin oficial, căruia tocmai am dat like acum, are un text foarte frumos în cover foto. Zice așa... Eu nu te mint că dau un telefon Te chem să ne spunem bună Trebuie doar să apeși și acel buton Like pentru o lume mai bună oh, Da, da Mare like Oficine. Oficine. Și ultimul telefon de la Nico din București Bună dimineața Na -ta. Na -ta, Nico, Unde ești? Um, am fost pe centură, mă duceam să munco. Okay. La asta nu sună uh... extrem de bine dar... da, da, ok te muncesc pe centură deci... Așa <laughs> <laughs> E super uh, Pe chisii la pe produră de la, la chisineri Un accident okay. O tânălă domnișoară cu o dubisă Nu știu ce a început să facă Să o conducă Și momentan am întâlnit pentru că centură era blocată <laughs> Și acum s-a luat coadă undeva la podul constantă <laughs> Mamă, deci peste tot pe unde e pod E nenorocire da S-a grijă la pod. Nico, ceea ce ne place e că tu te simți bine și ești fericită în orice situație De fiecare dată când ne suni ești numai așa Cu zâmbetul până la oreci Cine e soțul? Șefu, ah. Lasă că te aud de la radio. Știe, <laughs> Bine, Nico, te pupam! Te pupăm! Papa pa, pa. pa, Mare grijă în trafic acolo și așteptăm în continuare telefoane sau WhatsApp. Dacă se întâmplă ceva în trafic, anunțațiile să putem să dăm și noi mai departe. 8.53 de minute. În curând dăm o tabletă la ascultătorul pe vers la radio 21 și avem uh, încă un concurs la viitoare. Trebuie pe fază!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 1 plus 1. La Fashion House egal 2. Ce? Nu. No. Încă o dată. 1 plus 1 egal 2. Nu. 1 plus 1 egal 1. La Fashion House Outlet Center 1 plus 1 egal 1. Cumperi un produs și îți mai alegi încă unul gratis. Doar sâmbata și duminica aceasta. Noile tale haine preferate te așteaptă în militar. Intrarea pe 1 Detalii pe fashionhouse.ro Radio 21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 Maximele de azi încep de la 3 grade cu minus și se opresc la 9. Va ninge slab în Maramureș, în Crișana, local în Banat și izolat în Moldova și Transilvania. În București, maxima va atinge 8 grade, momentan se înregistrează 0 grade în capitală, iar până la ora 10 este cod galben de ceață densă în 4 județe Gorj, Vâlcea, Teleorman și Giurgiu. și două de persoane au fost rănite în această dimineață în două accidente produse pe autostrada Soarelui, unul pe sensul către mare, altul către București. 17 mașini au fost implicate în tamponările în lanț 10 pe un sens și 7 pe altul. Patru persoane au fost transportate la spitale din capitală pentru îngrijiri medicale. În total, din cauza poleilui și din cauza ceții, autostrada Soarelui s-au produs în această dimineață două accidente și șase tamponări, a declarat comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic. Ne amintim în urmă cu 10 zile, în condiții de ceață densă, pe autostrada Soarelui a avut loc un accident în lanț în care au fost implicate 30 de mașini. Peste 50 de persoane au ajuns la spital, iar 4 oameni au murit. Mergem acum la New York. Locuitorii metropolei nemulțumiți de victoria lui Donald Trump în alegere au decis să construiască un zid din bilețele cu mesaje pentru viitoarea administrație americană. Multe dintre aceste bilețele conțin mesaje de susținere pentru imigranți sau ironii față de promisiunea de a lui Trump de a construi un zid la granița dintre Statele Unite și Mexic. Panoul respectiv este amplasat într-o stație aglomerată de metro în Manhattan. La New York alegerile au fost câștigate de democrații. Hillary Clinton. Schimbăm subiectul. Cel mai sexy bărbat în viață potrivit revistei People ar fi Dwayne Johnson. Este anul de succes al actorului american care e și cel mai bine plătit actor de la Hollywood. Supranumit The Rock, Dwayne Johnson a fost jucător de fotbal american și campion de wrestling. La 44 de ani are un fizic impresionant, o înălțime de 1,95 m și cântărește 111 kg. Dulce, inteligent și bine ascultat, scrie pe coperta ediției anuale a revistei People, pe care de altfel Dwayne Johnson se și află. 92 minute, gata știrile, rămâneți în stație de distracție cu Bogdan Șrubel și Ionuț la Radio 21. Uite că nici anul ăsta nu mai ieșit. Am fost pe doi la lista cu cei mai sexy bărbați, dar, într-adevăr, Dwayne Johnson a fost mai da, bun. Da, bă, Hai tu, că am, poate la anul. Și a dorit reușești. mai mult victoria. A fost corect. Asta este. <laughs> da. 9 și două minute. Mulțumim frumos Alexandra. Avem uh, Sia și Kendrick Lamar. Foarte bună în asta. The Crarest și imediat poți câștiga o tabletă la ascultătorul pe vers. Rămâi pe 21. <fixi>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 Tia și Kendrick Lamar, The Greatest, este 9 și 6 minute. Ionuț, bună dimineața! Bună dimineața, Bogdan! Facem? Facem ascultătorul pe vers, la Radio 21. Ah, eu traduc o melodie, voi o ghiciți și câștigați. Una tableta? Si! Si, sunați la 0372 699 și ascultiți-vă dicționarele de engleză. În seara asta... Vreau doar să te duc mai sus Aruncă mâinile în sus până la ceruri Hai să dăm drumul cum se convine la această chermeză Jucătorilor, ia puneți-vă voi degetele mici în sus Până la lună chiar Fetelor, ce încercați să faceți voi aici? Magie de 24 de karate în aer Pop, pop, este timpul pentru spectacol Spectacol, spectacol, spectacol Ghici cine s-a întors din nou? Of, nu știi? Haideți, spune-le Of, chiar nu știi? Haide-mă spunele. Pun pariu că știu de îndată ce ai apărut, apărut, purtând legături cubaneze, blănuri de filmă, de firmă, pardon. Cei mai belea pantofi. Nu te uita prea mult, că s-ar putea să te doară. Foarte frumos. Foarte frumos și cred că nu e atât de greu astăzi. 699, Sună-ne. Intră în direct, spune-ne ce să avem și ai câștigat. Tabletul. Ce era ăvensoa, cei mai belea pantofi? Pantofi. Pantofi. Ce scuzi, belea asta mă gândeam. Așa am auzit că făceam altceva, și zic, bă, ce mai bele e cartofi? Ce melodie e asta cu ce mai bele e cartofi? Nu, ce mai belea, pantofi? Hai să încercăm la Răzvan. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci? Bine, în trafic. În unde? Păi, deocamdată prin Colentina, mă duc cu și alți voluntari. Ia, auzi, ce frumos. Ai fost lăsat în Răzvan? Da, am fost. Ce piesă avem astăzi la scutătorul pe vers? Eu cred că este Bruno Mars uh, 24K. Hai, piesa. Și tableta. Merge la Răzvan azi. Cine cine se plimbă cu tableta prin Colentina? Eu că am dat eu. Răzvan mai una pe Da, ppoi cum să nu pui. Pui una pe ea stai liniștit, dar ce faci cu O poți sau o faci cadou. Uh, cred că o să stres. Chiar aveam nevoie de, de o tabletă nouă. La fix! că vine Black Friday, dar se pare că am avut noroc. La marele fix! Bravo, Răzvan! Să rămâi puțin la telefon, da? Sigur, sigur! Mult. Tu ești ascultătorul pe vers de astăzi, dar uh, avem ascultători? care vin și mâine. Și mâine și poi mine și de luni până vineri la Radio 21. Dacă vrei să vii și tu ascultătorul pe vers, trebuie doar să ghicești piesa pe care o traduci eu sunt fiecare dimineață și ai cu una pe premiu. Da, noi în ceea ce urmează ne ocupăm un pic cu mistreții care am înțeles că pot să prezică vremea. Voi explicaăm imediat despre ce e vorba. Ai. ah, nu mi e bine.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 Hombre, venís pregaditas, cochila mightar hito y Radio dos diciuno voy a ser rebuscando en las heridas del pasado. a tu manera es complicado el no la vi que te lle a todos lados un ballenato desesperado una, una cartica, cartica que, que yo va donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto Sí que me lleva a todo lado un vallenato desesperado una cartica que yo llevo? guardo donde te vi que te sueño y que te quiero tanto que ese rato está mi Mei, vitejii mei, călare pe mistreți, acum! La ce cu mistreți? Sunt ăștia care cred că dacă mistreții sunt mai și o să fie o iarnă mai geroasă. De la RomGaz, nu știți? <laughs> nu. No. Da, așa consideră oamenii de la RomGaz că în funcție de cum sunt mistreții, sau de cât de adânc își face vizuina brăscatestoasă, vom avea o iarnă mai grea sau mai ușoară. Se și să înțeleg asta. că anul ăsta RomGaz se pregătește cu provizii, din câte am înțeles zic că o să fie o iarnă lungă și aprigă, dar practic voi înțelegeți ce a făcut omul ăsta aici? El practic a, a lăsat de înțeles că mega-computerele meteorologilor, sateliți de sute de milioane de dolari și aparatură performantă, pălesc în fața previziunilor mistreților. De ce dăm bani pe atât aparatură? De ce? Când e atât de simplu? <gântu -i> Bă, dacă faci așa Dacă, dacă l-auzi că faci așa Vine gerul Ce să mai? Mă măi Măi, nuți, noi nu ne-am dat seama de treaba asta Că la fel noi, și De când după faptul că Bogdan e mai slab cu 2 kg Anul ăsta S-ar să avem o iarnă mai ușoară Corect, corect la <laughs> aici lângă noi Bă, da, mă uitam la poză Că articolul ăsta, apropo pentru cei ce nu știu A apărut și la știerele TV. Uh, ieri, ideea următoarea, Mistreții ăștia era un poz aici, eu nu i-am văzut până acum, n-am cercetat mistreții atât de adânc. Sunt, mie mi-e de ei, sunt un fel de câini ai porcilor, ai observat? Adică ei sunt prea blănoși ca să fie porci și uh, un pic prea urăți ca să fie câini. Deci <gri> nu au unde să se încadreze. Și stau un. Ce aveți cu ei? Stai că s-a supărat un mistrețel. Uh, știți unde... Unde găsiți mistreți, dacă chiar vreți să judecați la calță, vedeți exact despre ce vorbește șurubel, că ei sunt urâți, chiar sunt urâți Mergeți lângă pădurea Băneasa, cum se numește șoseaua aia că nu vine, eu rău cu Nicolae, cred că Nicolae da. se numește Pe rău iam cu Nicolae, mergeți că găsiți mistreți, am trecut într-o noapte pe lângă un cârd, un stol de mistreți erau acolo Dar nu sunt agresivi? Sunt foarte agresiv, noroc că treci cu mașina pe acolo Că trotuare nu există, slavă Domnului Păi și eu aș e fi mai agresiv dacă aș avea presiunea asta Să nimeresc prognoza meteorologică În fiecare iarnă e? Și eu aș fi stresat pe cuvântul meu Wow, loc, dacă m-am îngrășat o să ningă Lăsați, domne, lăsați porcii să trăiască, domne da, Acum că știm de unde să ne luăm prognoza Ascultăm muzică Ne relaxăm, ne liniștem Iarna chiar va fi grea Spun și aparatele, spun și mistreții Deci pregătiți I lose down till the song goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found. Heart strings, violence, that's what I hear when you by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you by my side. Ooh. But when you're gone, the music goes whoa, whoa, whoa, whoa, oh. So oh, don't let this be our final song oh, oh, oh, So hear me out before you say the night is over I want you to know we gotta, get carry on So don't let this be our final song Baby, when we were young, there was nothing to make believe And the songs that we sang, they were written for you and me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 Radio 21. Cine m-a făcut o mare, e 9 și 24 de minute și avem concurs la Radio 21, pentru că împreună cu Plantusim te invităm la concurs. Este toamnă, afară este frig, s-ar putea să ai niște probleme de respirație, dar știm că orice s-ar întâmpla, tu nu o să ai niciodată probleme cu inspirația. Așa că îți dăm și astăzi trei cuvinte cheie cu care trebuie să faci un catren. O poezioară de aia mică, cu patru versuri Și să o trimiți la 1721 cu textul Inspir, urmat evident de Catren Avem mă, cuvintele cheie de astăzi Toamnă, câștigător și plante Asta sunt cele trei cuvinte Faci tren cu toamnă câștigător și plante Ai 15 minute la dispoziție Din momentul ăsta Și poți câștiga puțin mai târziu Când alegem sms câștigător Produse plantusin de la Fares Și o super pereche de căști Hai, Avem și noi, creativi noștri e. În studiu aici, poeții de serviciu Cine zice Care... primul? Te dau frumos Eu sunt un învingător Un yeah. mare câștigător Toamna îmi alte jante Și dorm printre plante Trebuia să facă sens? Cât de cât Dacă unic. toamna jante, chiar dorm printre plante Am și eu Deci cu ce trebuia să fac? Cu toamna, păi tu acum m-am întrebat După ce toamna, și plante Vă eu frumos, doamnă Când o dă din vară în toamnă scoateți plante din pridvor pentru un nas, câștigător e, bine că ești tu deștept, ma. Eu zic că ascultătorii o să te bată, La apă da, Cu poezii mult mai bune. Da? 1721, SMS cu tarif normal, textul inspir, urmat de Catrenul tău cu cuvintele toamnă, câștigător și plante. Vede mai târziu cine câștigă premiul de astăzi. The Coach, Jackie Vegas, Spaceship și apoi vine scurtul zilei la dimineața în mare fel cu Bogdan și Rubel și anunț.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 With me and we will see the stars I provide everything that you need my only one ever could rock spaceship with me and we will see the stars I provide everything that you need that you need forever could rock spaceship with me and we will see the stars I provide a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 Vină la magazinul IKEA să ca cadoul de Sărbători. Între 31 octombrie și 24 decembrie, pentru orice bucătărie de peste o 1000 de lei cumpărată, primești 10% înapoi sub formă de voucher. Oferta e valabilă în limita stocului disponibil pentru toți membrii IKEA Family. Detalii la magazin sau pe ikea.ro. IKEA. Idei pentru acasă le mm -hmm. Radio 21 Ladies and gentlemen, can I have your attention? Controviața sănătoasă faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Excuse me, attention, everyone. Back, Back to the music. Y'all know what time it is. Am revenit pregătit cu cele mai tari hituri. Radio 21.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 sti de șiam voi Nu trebuit te aștept, o viață tu numai anunțat că vi Nu știu am cu inima de gheață ca mea se a topi. Și acum ia bate mult prăctare mi s-a întâmplat și n-am știut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 Tu, tu, tu, mai tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Am tu, tu, tu, tu, tu, n-am tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, Tu, tu, făcut să fiu mai mult în și am vrut pe Radio 21 She's got that look in Enrique Iglesias She wants to mess around Talk to me I heard it from a friend Heard it from a friend Heard it from another you been messing around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 And we can hit the clip if you want to And we can mess around if you want to Tell you want to I heard it from a friend who Heard it from a friend who Heard it from another you've been messing around I'm hoping that your friends Told do you about me too Cause someone tell you straight up I've been messing around I've been messing around I've been, I've been, I've been messing around I've been, I've been I've been messing around I've been, I've been, I've been, I've been, Yeah, I've been messin' around Let's, yeah. be <laughs> Let's break it down right quick yeah, Yeah, I like, I like that The way you rock them heels Yeah, I like that, I like that. No thong up under that skirt Ooh, I like that. I like that And you can get crazy Yeah, that's cool That's get loose Yeah, that's cool That's cool motor, Yeah, that's cool That's cool. true cool on the mark Yeah, that's cool That's crazy I'm like, ooh I don't mean to be rude But I swear to God There's so many things I'd love to do to you You can get sexy if you want to And you can bring your girls If you want to And we can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 Right Pisător, let's mess around. Let's mess around. Este de minute și aducem câștigatorul concursului de astăzi. Știm ca inspirația nu asta era problema, ideea era să fii foarte rapid să faci un catren cu cuvintele de astăzi și anume toamnă câștigător și plante. Să-l trimiți la 1721 cu textul Inspir și urmat evident de catrenul respectiv și asta este, ocazia ta să câștigi produse plantusini de la Fares și o super pereche de căști. Am primit un SMS absolut superb, ascultătorul uh, care l-a trimis este la telefon. Alo, bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Răzvan. Răzvan. vreau să ne reciți ce ai scris aici că este superb, știi pe de rost? Sau citești? Uh, uh, nu, că ești eu la ora de istorie. <laughs> uh, stați, stați un pic, că știam, dar... Da. Hai că ți prost Memoria. Fii atent, ai scris așa. Toamna fiind agricultor, Snoop Dogg e câștigător, că crește pe pervaz plante fără de răgaz. <laughs> Absolut super. <laughs> nici măcar nu te întrebăm ce-a să zic autorul și cu eu liric... Uh... Nu mai, nu mai, nici nu mai contează Răzvan, mai. ai câștigat Premiul nostru de astăzi Ai produse plantusini de la Fares Ai o super pereche de căști, da? Da, vă mulțumesc foarte mult Felicitări pentru inspirație Mulțumim frumos că ne asculti și bravo pentru viteză Apucă-te de poezie Dă-ți da. da, da. demisia de unde ești Și apucă -te de poezie, îți spun eu ai un viitor Bine, felicitări, Răzvan, stai puțin la telefon să-ți dau mai multe detalii Despre cum intri în posesia premiului Și avem treabă în 3 secunde Dimineața în fel La Radio 21 schimba? Pentru că astăzi este miercuri, număratul și erau 4. Nu schimba? Nu, eram... Astăzi este Miercuri, este 16 noiembrie Și ce facem noi miercuri la radio? Miercurea facem dedicații Ca în alte vremuri Yee! Așa că pregătește-te să ne sun La 0372 069 699 Și să ne spui că dai o dedicație neaparat pentru Cine te cunoaște? neaparat pentru noi că suntem cei mai tari din și... lume Și pentru fata aia știe ea care este Sau băiatul ăla știe el Sau care băiatul. este Așa se făceau dedicații pe vremuri, așa le faci și tu acum Ai uh, voie să ne ceri și o piesă Și îi dăm play la radio Masterii, Sa adevărat, Să încep eu astăzi, băieți Am o dedicație pentru toți cei care mă cunosc Ai pile la Ionuț, șurubel Am pile la Bogdan Am pile la Alexandra Gavrilă, la Beatriz Și aș vrea să vă ridic pe toți în picioare Pentru următoarele 3 minute Și să ne începem și noi ziua așa cum se cuvine Merg oamenii la muncă, ne- ascultă în mașini și a trebuit să fie înviolați. Jennifer Lopez, Let's Get Loud! Hai la telefon! 0372-069-699 ne și tu o piesă, facem dedicații ca în alte vremuri. Ești pe Radio 21, e foarte bine, Let's get, ai, ai, ai. ai, papito! Let's get now, Jennifer Lopez, now. Let's Get Loud, melodia cu care începem dedicatiile de astăzi la Radio 21. Te așteptăm, now, să vii să ne ceri ceva, uite! Pe linia. Pe ce linie? Pe linia 7 este Carla. Bună dimineața, Carla! Bună dimineața! Ce faci? Uh... Oraș, mă prind cu treburi. Prin care oraș? Timișoara Timișoara, prin șoara pe acolo Foarte exact. frumos Ia zine Carla, cu ce te servim? Uh, cu o piesă mai veche Nana, I remember the time oh. <laughs> <And> <laughs> Cine să fie? Uh, pentru soțul meu Când i-am cunoscut Știi, El, Era printre melodiile de acolo, în, ce an? Nostru. în ce an se întâmplă asta? Uh, în ce an? Acum da. patru ani. Acum patru ani se întâmplă. Da. Si aveți piesa asta în playlist. Acum patru ani. Exact, amândouă avem. Nostalgici. Da? Da? Foarte frumos. Bine, Carla, păi fi atentă. Pentru tine și pentru soțul tău am dat play în secunda asta. Uh! Se face o piele de găină? Da. da, da. Un pic așa. Bine, rămâi cu lechile pe radio, s-au scrisă, da? Da, da, mulțumesc! Te pupăm! No question, I did you wrong, I must confess, not my intention. When I mention your name, the pain, I feel ashamed. If I could, I would, it's only me that I can play My time was on, I had to move, no substitution. I took the risk, although no conclusion. Lack of peace of mind to go the same direction. Time is never personal, you win to lose relationships. That's the way how it goes. Deeply hurt from your head to your toes. Slow-mo, see you dragging down the hole. You should be where you belong, in the front row. I cried every day day improve my behavior you can't see what i see tell me why are you anger forgive your enemies let the lord be your savior and god i will trust because i know he won't remember. i remember the time the time that we had i remember the things that used to make you mad and i wish i could turn back Da, nu, piesa asta este de pe vremea când bărbații recunoșteau deschis că plâng, da, că suferă în dragoste, că erau alte vremuri, erau alte acum, toți sunt duri. Nana, remember the time! Frumos! De ce voce, ce, ce voce groasă mi Era tot dar. de treaba asta, hai să vedem ce mai avem la telefon. Bun, pai pe linia 5. Cine este pe linia 5? Alo, bună dimineața, stai un pic, m-am pierdut în liste pe aici, Marian! Marian, Marian. adu telefonul Ce faci, Marian? Bună dimineața, dragilor, mirale de voi Ei, ce frumos, ascultai Nana, nu? Am ascultat și Nana, mi-aduce a și mie aminte de ceva De ce? În fine ei. Dar eu, acum aș vrea pentru toți ascultătorii de azi 21 pentru voi. Da. Prodigiu de poezie. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh. O primim. Mamă, <gosirea> da. mamă, mamă, mamă. Adu, aduce Stai un pic cu prodigiul ăsta. Zim de ce ți îți amintești nana, că e curios. E. Eh. Eh. Alte vremuri Nu mai contează Nu mai contează. Joacă, joacă, joacă Am înțeles e, dacă, am, dacă am 37 de ani Să spuneam da. Ești bine Stai liniște Vorbește parcă avea 115 E forță Foalea, e floarea e 9 să știi Așa se zice <laughs> Bine, deci vrem niște prodigi Poison Ana, ai zis pentru cine să fie? Pentru noi? Pentru toți ascultătorii de Radio 21 Și pentru voi special Vezi? Mulțumim frumos, Iată. mulțumim că ne asculți Uite piesa, că am promis că o dăm Ia uți cum începe Și pentru tot uh, din Bărcin, Sectorul 4 Se știe yeah. Sănătate, spor în trafic acolo Mulțumim că ne asculți Mamă, deci cum te lovești asta acum Infuzie de energie It's Aveți 21. Și în cazul care ți-ai luat boxe de curând Și vrei să le testezi Plăcere Gata S-a făcut liniște? Asta a fost? Gata -a de Foarte frumos Prodigy și Poison este 9 și 54 de minute. Hai la telefon Mai avem timp de o singură piesă Un singur ascultător Mai poate intra în direct cu noi Hai să vedem cine o să, să fie, fie norocosul uh, Bun, păi uite, am o grămadă de linii Pe aici, luăm pe Cristi Bună dimineața, Cristi Ce faci? Vreau să vă uite pe acasă și vreau să vă dau și o dedicație, o melodie foarte distractivă, eu o cunosc de când eram copil. Să fie pentru voi, când suntem cei mai tari. Mulțumim dar, mulțumim! dar nu trebuia. Da, da, da, chiar A, nu așa. trebuie. E, trebuie, trebuie. <laughs> că, da. Așa A, e la așa. carte, da. Pentru soția mea care îmi va naște un băiețel din aprilie. O, sănătate, să vă trăiască, mulțumim. doamne ce frumos! A, așa și uh, pentru toți ascultătorii cănați. Și acolo ei aduc banii Pe bune să Zine ce ce piesă dăm B-52 se numește. Da, frate e Love Shack -o -o, e... ma Așa vei să-ți încep ziua, nu? Să dansezi prin casă în timp ce încerci Să te îmbraci cu pantaloni. Asta e, dăm imediat piesa Cristi Să ai o zi frumoasă, mersi că ne-ai sunat La fel nu mai bine Pa, pa, pa, pa, și dăm play piesei chiar acum Noi suntem Bogdan Șurubel și Ionuț Revenim mâine dimineața de la 7 La dimineața în mare fel pe 21 După ora 10 vine colega Andreea Remețan. Hai cu Love Shack Să aveți să miercuri superbă Miercurea, prea cu mijlocul săptămânii Ca să nu fie weekend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 Fixarea 10 arată ceasul, laud din nou tuturor! Reme sunt eu, mă întorc cu hiturile, dar acum Alexandra Gavrila vine cu știrile. Dați ați la buna, tuturor! Bine, v-am regăsit. Vremea să menține aproape la fel de rece. maximale de azi încep de la 3 grade cu minus și se opresc doar, doar 9 grade. Va mai ninge slab în Maramureș, Crișana, local în Banat și izolat în Moldova și Transilvania. În București, maxima va atinge 8 grade, momentan se înregistrează 2 grade în capitală și la Calafat. Minus 4 la Miercure ciuc 0 grade avem la Craiova Constanța și bacă un grad cu plus la alba, Iulia Timișoara și Satu Mare 3 la proiești.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 pentru iarna Continuăm știrile, polițiștii au făcut tot posibilul să o escorteze până la spital, însă a născut pe drum într-o mașină. Vorbind despre o femeie din capitală care ieri după amiază a intrat în travaliu, soțul se afla la volanul autovehiculului. Aceștia erau în zona lujerului și pentru că traficul părea imposibil pentru a ajunge la timp la spital, bărbatul a apelat la ajutorul unui echipaj al brigăzii rutiere care se afla în apropiere. Cu tot cu escortă, cu 10 minute înainte de a ajunge la maternitate, femeia a dus pe lume o fetiță perfect Sănătoasă de 4 kg. În vârstă de 27 de ani, tânăra a născut pentru a patra oară. Schimbăm subiectul. Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a încălcat protocolul la seară. El a ieșit să cineze cu familia în apropiere de Trump Tower, fără să dea de veste jurnaliștilor care au văzut coloana oficială plecând, deși echipa sa anunțase că Trump va rămâne în apartament. Protocolul spune că președintele a ales și președintele nu trebuie să plece nicăieri fără jurnaliști nici măcar în vacanțe. くっ <laughs>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 Sute de edituri și-au confirmat prezența. Maratonul literar include peste 800 de lansări. Iar la sport, în preliminariile Ligii Mondiale de Polo pe apă, România a fost învinsă de Serbia, campioana olimpică în titră, scor 19 la 8. Următorul meci al României este programat pe 6 decembrie pe teren propriu cu Slovacia. Gata 10 și aproape 3 minute. Rămâneți în stația de distracție cu Andrei Remețan la Radio 21. Breaking news! Breaking news! Legătura la mine, dacă se poate. Ia. Da, legatura la Da, mulțumesc. Pe strada Horia Măcelariu din Baneasa a fost găsită în această dimineață o pisică albă îngrijită și cu siguranță de la Snobila. DJ Radio 21 vor posta o poză cu aceasta pe pagina de Facebook Radio 21 România pentru a găsi proprietarul ce a pierdut-o. Până atunci, stați-vă grijă, I am cumpărat de mâncare, îi dăm laptic și are parte de 21 de mângăieri pe minut. Nu ne-am gândit încă la un nume intermediar pentru ea, urmăriți pagina de Facebook Radio 21 România pentru mai multe amănunte. Mulțumesc frumos, Andreea! Doamne, ajută! <laughs> Salvatori Ganaci, da, Eva, să ascultăm imediat în stație de distracție. Avem și Loredana cu Deep Central. Unde ești? Oh, ce bine sună piesa asta, la fel de bine ca Starboy de la The Weeknd! Look what you've got. ai super hituri, Da, cum și până la 14 Fix rămân alături de tine În stație de distracție și hai, te rugăm Ajută-ne să găsim un stăpân Pisicuței, găsești o poza cu ea Pe Facebook Radio 21 România but i'm only human after all i'm only human after all don't put your blame on me don't put your blame on me take a look in the mirror and what do you see do you see it clearer or are you deceived And what you believe cause i'm only human after all